יאללה, מי ניקו צמא שלום לכם, טוב, אנחנו, אתם, אתם במעדן ויניל, לא טעיתם, לא בשער, לא בתחנה. זו מין מחווה לשורשים החצי רומניים שלי, ומין הסתם אולי גם של, של האורח שלנו באולפן שהוא אלעד קידן. שלום. ما, מה שלומך? מצוין. בסוף הגעת, קצת איחרת, כמעט איחרת, אבל לא. כן. לא, הוא לא איחר. יש איזה בלבול כזה, איך שעולים על שדרות קוגל, אתה תמיד אה, לא בטוח. תמיד ישר בקוגל. אחרי זה ויצמן, ואז מגיעים בכיף, <laughs> לא, ש... לא, אין, ש... אין שום בעיה. Okay, בפעם הבאה, בפעם הבאה אתה כבר תדע להגיע לפה אחלה. Okay. אה, עכשיו, אתם אולי מכירים את השם אלעד קידן, מסרט שנקרא יורד למעלה. סרט שהתסריט שלו, שגם אותו כתב אלעד, זכה בפרס אופיר לפני כמה שנים. ו... אבל אלעד הוא לא רק קולנוען, הוא גם אספן תקליטים. והוא עשה לי הפתעה כי בדרך כלל אני יודע, פחות או יותר, מה, מה האורח שלנו מביא לנו. הפעם אין לי מושג בכלל. אז אתם ו... ואני מוזמנים למסע בתקליטייה של אלעד. נספר משהו על, על הקטע הרומני הזה שנשמע לנו ברקע. Um, אני גדלתי בבית של אור רומנים, סבא וסבתא רומנים שמאוד מאוד אהבו וטיפחו ושמרו על המסעות הרומנית באוכל ובמיוחד במוזיקה. אחד מהזיכרונות הכי חמים שאני נוצר בליבי זה ארוחות ערב אצל סבי וסבתי שהיינו בתום ארוחת הערב. סבא היה שם תקליט, והיינו מפנים את הכיסאות ופשוט ורוקדים, רוקדים, רוקדים, רוקדים פרניצה. רוקדים את סבתא שלי לימדה אותי את כל סוגי הריקודים, ואני זוכר אותם מכל גובה, מגובה הברכיים, מגובה המותניים, <laughs> כאילו בכל uh, שלב של הצמיחה שלי, וזה היה דבר קסום, ממש. זה היה בחיפה. אתה, זה היה בעתלית. בעתלית. Uh, קרוב. Uh, די uh, פריפריאלי, אפילו בעתלית ליד המסילת רכבת. Uh, זה, זה היה פשוט נפלא, והמוזיקה הזאת, כשאתה חווה את זה ככה, ביחד עם אוכל ומשפחה, זה ממש נכנס לך לדם. עד היום, כשאני רוצה להרגיש טוב ככה, בתוך כל ההמולה של להכין ארוחת ערב, עם הילדים והכול, בבית ובלגן, פתאום לשים מוזיקה רומנית, הופך את הקרקס הזה לאיכשהו הגיוני. יש בזה איזה כוח בלקני כזה, לסדר את החיים. כן, מוזיקה רומנית עם פפנש בצד, זה נהדר. ובעצם אני כבר בן 40, אז גדלתי גם כן בתקופה הזאת שזה לא היה כל כך פשוט ללחוץ על איזה קליק כדי לשמוע שיר שאהבת, שמעת את מה שהיה לך בבית. ובגלל זה אני חושב שיש לי איזו חיבה מיוחדת דווקא לטעם איזוטרי. זאת אומרת, לטעם שאתה אוהב את השירים ומתקשר לשירים, שפשוט היו איכשהו התקליטים שבמקרה נאספו בבית, הקסטות, מכל התקופות. זה אוסף שהתחיל ממה שאתה אה, ירשת במרכאות מההורים שלך? לא, עוד לפני כן כבר התחלתי לאסוף תקליטים פה ומשם, דברים קצת יותר אולי עכשוויים, אני יודע מה, ליאונרד כהן, דברים כאלה, אבל... אה, או ג'אז, אבל אה, כשסבי וסבתי נפטרו, אה, התחלתי בעצם לקלוט כל מיני תקליטים מהעבר. Um, ואני מאוד אוהב um, לחזור לשירים מסוימים, לתקליטים מסוימים, uh, תקליטים שיש להם סיפור. יש לזה בעיניי ערך גדול מאוד שאתה מחזיק בבית תקליט, שאתה יודע ששמעו אותו במסיבה בשנות ה-60, ואתה מנגן את אותו, לא את אותו שיר בלינק באינטרנט, את אותו תקליט עצמו. שעיתון הדדו ממסיבה למסיבה. <את> אתה מוציא אותו מהעטיפה, אתה מנקה אותו טוב טוב מאבק, למרות שהיה לנו כאן את שאול גרוסברג שנזפתי כשניסיתי לנקות אבק, אמר אסור, זה שומר על האותנטיות של התקליט. ברור של לי התקלית. שיש סט של אמונות שלהם בעניין הזה שאני לא מבין בו דבר וחצי דבר. אבל גם בתור אב לילדים, זה מאוד מאוד חשוב להיות מסוגל להראות לילדים שלי את ה... מנגנון, כי כשאתה מסתכל על תקליט, אתה מבין איך המוזיקה מופקת, פחות או יותר, כשאתה משמיע אותו בלינק, בדפדפן אינטרנט, אין לך שום דרך להסתכל פנימה לתוך המנוע ולהבין איך זה עובד, זה הכל נסתר מעיניך, ובתקליט זה דבר מהפנט, להסתכל עליו. ותקליט דורש ממך גם איזושהי הכנה מוקדמת, אתה צריך ללכת, לחפש אותו, להוציא אותו. לנקות אותו, לכוון אותו. נכון. וזה מין טקס. והרגע הנורא הזה שפתאום איזה תקליט שאתה מאוד אוהב, פתאום עף לך מהידיים ונופל. זה יותר גרוע. זאת, זה זה יותר יש גרוע. לי כמה רגעים כאלה ש... uh, טוב, עכשיו אנחנו נשים את התקליט השני. תספר. שעליו יש לי סיפור, התקליט הזה זה תקליט uh, של אוסקר uh, פיטרסון והארי אדיסון, תקליט uh, ג'אז, uh, פסנתר וחצוצרה, פסנתר בסגנון קצת של ארטאטום כזה. נפלא, כל כך מינימליסטי, אבל מלא באנרגיה ותשוקה וקצב וגאונות, וירטואוזיות, פשוט בלתי הגיונית במבע המוזיקלי ובמקוריות. <אח> נורא אוהב את התקליט הזה, זה אחד מהתקליטים הכי אוהבים עליי שאני שומע לעיתים קרובות. <אח> אתמול כשבאתי לאסוף את התקליטים לתוכנית, אז הוצאתי אותו, ולראשונה פתאום נפל מתוכו פתק. ולא הבחנתי בפתק הזה מעולם. ומה כתוב שם? עכשיו, זה פתק משנת 83. <laughs> ולהפתעתי, הפתק הזה לא רק שהוא... זה פתק בעצם שמוקדש לאבא שלי, זוג חברים, שקנו לו במתנה את התקליט הזה, עם תאריך והקול. כי אהב ג'אז. בפתק כתוב לאברי, אחרי ההתרגשות של מסיבת ההפתעה, שב, הרגע ושמע תקליט. אנו מקווים שזה לטעמך ותהנה ממנו בהמלצת אשתך. מזל טוב. Um, וזה מנובמבר 83, ובעצם, למה אותי זה נורא הפתיע? כי הזיכרון הראשון שלי הוא ממסיבת ההפתעה הזאת. אבא שלי היה בן 30, אני הייתי בן שלוש. Um, הוא נכנס לדירה של אחד הדודים, וכולם צעקו, ואני לא הבנתי מה, למה הם צועקים על אבא שלי. ואז לאט לאט זה חלחל לי שזה מין משחק של מבוגרים, והבנתי שזו מסיבת הפתעה, שיש כזה דבר בכלל. והנה, בזכות התוכנית, נתקלתי בפתק הזה שהוא מתעד את הזיכרון הראשון שלי בעולם. אז... מה, דן ויניל עשתה משהו טוב אחד לפחות. סיגניפייזניק. כן. נשמע. מאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, גם ג'אז, גם ג'אז יש לנו כאן בתוכנית, היום יש לנו ויניל קצת, קצת אחר, בזכות האורח שלנו, קרעד קידן, במאי, אספן, ומגלה כל מיני דברים מעניינים, ומביא אותם אלינו כאן לתוכנית. הסיפור הזה שסיפרת קודם, על גילוי הפתק הזה ובעצם הזכרות בזיכרון הראשון שלך, גם כשאתה כותב תסריט, זה נובע מאיזשהו קטע ביוגרפי, כי אני מניח שהיורד למעלה לא קשור אליך ביוגרפית, כן? אתה לא ירדת, אתה לא עזבת את... במידה מסוימת דווקא כן. Um, אבל uh, אני חושב שיצירה, בהרבה מאוד מקרים, uh, היא איזשהו מאמץ שלנו לאחוז uh, בעבר שהולך ומתרחק ונתלש לנו מהידיים. יש לי רגישות מאוד גדולה לעבר, um, וזה קרב אבוד מראש, אבל אתה מרגיש לפחות שאתה מתאמץ לעשות משהו. אתה יודע, כשאתה קורא, נגיד פואמות של אלן גינצברג, אז אתה מבין שמישהו היה צריך לקום ולתעד את מה שעבר על הדור הזה של הביטניקים. זה לא חשוב, זה אלן גינסברג או ביטניק אחר, סופר, אבל באיזשהו שלב מישהו מרגיש משהו כלפי משהו אחר ומרגיש שבאמצעות היצירה הוא יכול איכשהו אה, לזקק את זה ולהיאחז בזה. אני מאוד מזדהה עם כתיבה למשל של שבתאי. אה, בכלל, המאמץ האנושי, כל הקיום שלנו, יש לי מין אנלוגיה ויזואלית לזה, החיים, מה זה החיים? החיים זה כמו... זה כמו הליכה אחורה באיזשהו מקום, כי כל מה שאנחנו חווים נזרק מיד לתוך העבר, זה הופך לנצנוצים ששוקעים אל, אל תוך העבר, מול עינינו. מה שבהווה, הוא חולף עכשיו מאחורי ראשנו, הוא, הוא חולף ומיד חומק. אז מה שנותר לנו הרבה פעמים בחיים, הדבר, זה, זה להסתכל אחורה על דברים ש, שעברנו ולנצור אותם, לשמור אותם, להרהר בהם. חלק גדול מהחיים שלנו מתקיימים ביחס שלנו לעבר, אני חושב. אז, אז בסרטים בהחלט אני גיליתי שמשהו שדוחף אותי זה התחושה שהאזור והמרחב שבהם הסרט מתרחש הוא על סף שינוי. ככה הרגשתי לגבי גרמי המדרגות הישנים של חיפה ההיסטורית, מהנמל עד למעלה, שזו עיר בשינוי, בייחוד צלער הזאת שהייתה באיזה ניוון, סוג של ואקום או שקיפות מבחינת העיר. אתה אוהב את חיפה? אני מאוד אוהב את חיפה, כן, מאוד, אוהב, מאוד רוצה לחזור לחיפה. אז זה, זה אזור שבשינוי, וחשתי שיש לי את האנרגיות והדחף ללכוד משהו ממנו לפני שהוא מתחלף. אז אצלי ספציפית זה מניע ליצירה. טוב, אה, עכשיו ביקשת לשמוע את מרינו מריני. וגם נורי ביקש, נכון? כן, הבן שלי שנמצא איתנו כאן, פה באולפן, בן תשע. אני מקווה שהוא לא משתעמם. למה לא תצטרף אלינו? נפתח לך מיקרופון, תספר סיפורים. הוא לא רוצה. אולי אחר כך, אולי אחר כך. אולי אחר כך. אז למה מרינו מריני? שמוכר אצלנו בעיקר ממרינה, מרינה. מרינו מריני ומוליינדו קפה גם לדעתי. יכול להיות. מרינו מריני, התקליט... אהוב עליי ביותר אצלי, מקרב כל התקליטים שלי. עד כדי um, כך. כן. היא סנטימנטלית, גם מוזיקלית, אבל יותר מהכל סנטימנטלי, זה תקליט ש... כשהבן שלי, שנמצא איתנו פה באולפן, אורי, הוא היה קטן, אז הייתי... שם את התקליט הזה, ושם לידיים בערב, את, את הילד, ומרדים אותו. הוא היה נרדם לי על הכתף, והייתי רוקד איתו בסלון, עד שהיה את כל הצד של התקליט. Um, אני ממש, uh, זה, זה, זה, זה זיכרון חזק, וזה דבר uh, נורא נורא יפה, שמוזיקה יכולה לעבוד ככה, גם בשבילי וגם בשבילו, הוא מכיר את uh, מרינו מריני. הילד um, שלי היה מכור לשני שירים שהוא היה חייב לשמוע אותם לפני שהוא הולך לישון. Okay. אחד זה Always look on the bright side of life, והשני זה Love and Married של פרנק סינטרה. את שני אלה כל ערב. כל ערב. וואו. כל ערב. <laughs> אז <laughs> כן. יפה. וגם, יש בתקליט הזה משהו, כשאני חושב על ההיסטוריה של המוזיקה הפופולרית, המוזיקה שבעצם אנשים השתמשו בה באופן יומיומי בבית, בקרב המשפחה או חברים, אז הפונקציה של תקליטים היא קצת השתנתה. אני מסתכל על תקליטים של הדור של סבא שלי, אלא תקליטים שלפעמים של בכלל לא היו שרים, רק היו עושים קאברים, אלא היו תקליטים שבהגדרה היו מיועדים למסיבות, אה, היה בהם טוויסט או צ'ה צ'ה צ'ה. היית שם את התקליט ושוטה. הייתה הפרדה בין המוזיקה הקלאסית למה שנקרא מוזיקה סלונית. תקליטים... יפה, אז, אז היה, היה בהם איזה חוסר יומרה במוזיקה הסלונית. בתקליטים של המוזיקה הסלונית היה חוסר יומרה, מצד שני מקצועיות נורא גדולה בביצוע וברמת אה, הנגנים והעיבוד. הייתה בזה מקצועיות אדירה. עכשיו, אה, התקליטים האלה הרבה פעמים, למשל פה ספציפית, מרינה ומרינה מקפידו, זה שיר אחד, מן בלדה איטית. כאפית שאפשר לקרוא את סלואו או משהו כזה, ואז שיר מהיר, שיר איטי, שיר מהיר, בהגדרה, אז הם, הם, הם לא, הם ידעו שהם מכוונים לעשות משהו שייתן לאנשים תחושה טובה, לאכול, לשתות, לרקוד ביחד, להתאהב, לספר בדיחות, לחיות. ולאט לאט אתה רואה שתקליטים הפכו להיות, אלבומים הפכו להיות מין משהו קונספטואלי, כמו איזה רומן, שיכול להיות לך, אתה קונה אותו בגלל שיש שיר אחד טוב שאתה אוהב לשמוע, וכל שאר השירים אתה צריך איכשהו... לסבול אותם, אתה מבין? בתקליטים אנחנו... של שנות החמישים זה לא היה ככה, אתה כל שיר נהנת, זה היה בשביל לשתות קוניאק, לאכול, לבלות, לא היית עושה, זה לא היה... מין, מין, אה, מין איזה, אה, כמו יצירה אדריכלית, בואו נגיד ככה. זה פשוט היה רצף של שירים כיפיים. על איזה מרינו מריני אנחנו נשמע עכשיו? הבלדה? קצבי? אני מקווה שקצבי? לא, אנחנו דווקא נשמע שיר, מה זה יפה איתי, אבל, אבל הוא יפהפה ונורא אה, נוגע. קוראים לו סקוגניצו. זה במין אה, ניב איטלקי, שאני חושב אולי נפוליטנית או משהו כזה, לא בדיוק איטלקית רגילה. אה, זה זה? בואו נשמע. מאוד נפוליטני. <totimedia> קומת הפוצק רדרה, פרימה תומא פייק ינר, את טופה מכריצה, פקס קוניצה. סורדפים דמי, כעס תסביל איתה. עד שאין תבוקת עין, למורת עושה את שורה. מסטוגורם ידונו נא מביצה, נו פנינטה גזי שקוניצה. שקוניצה, שקוניצה, קומת פצה גרידה. רימה דומה פייקה, את טופה הקריצה, הכס קוניצה ‫המקה רוסם פייטה, ‫תרדו שכדודו. ‫כוונה בת דיש פייטה, ‫מלמנטת אברה גויוטה. ‫ווי, אמא טוואמסטו גורם ביצה, ‫לומורי, לומורי שקוייניצה. ‫שקוייניצה, שקוייניצה, ‫קומת פוצק רדרה. פרימה דומה פייקיאנג, אל טופה הקריצה, פקס קוניצה. פרימה דומה פייקיאנג, אל טופה הקריצה. יש הוכחה? אה, שקול ניסה. קול הזה שאפשר לטעות בו. סליחה שאנחנו גוטבים ממרינו מריני קצת מהשיר, אבל זה בסדר. אתם במעדן ויליל. אני אומר את זה כל פעם, כי יכול להיות שישנם אנשים, ישנם מאזינים שרגילים למעדן ויליל קצת יותר קצבי, אולי אפילו קצת יותר אנגלי, נגיד ככה. ותישארו איתנו כי היה לנו ג'אז, והיה לנו רומנית, והיה לנו איטלקית, ואנחנו הולכים לא רחוק משם בתקליט הבא, זמרת יהודיה שקוראים לה, קראו לה ברברה. זה לא היה השם האמיתי שלה, עד כמה שאני זוכר, זה הכינוי שלה, שהיא... רצה איתו. אה, אוקיי, אז השאלה המתבקשת, למה ברברה, כן? אה, סתם בגלל שהתקליטייה שלך היא כל כך מגוונת ואתה יכול להרשות לעצמך, טוב, היום בא לי לשמוע צרפתית? Uh, תראה, התקליטייה שלי היא די פשוט uh, אקראית, מה שנופל בחיקי, אני לא רוכש במיוחד, אבל כל כך הרבה אנשים... אתה עשית הכנות לקראת התוכנית, או פשוט כן, עמדת לא, מול, הת... מול ש... התקליטייה, עמדת, אוקיי. את הדברים שאני אוהב לשמוע, אה, לקחתי. ברברה היא שייכת לדור השנסונרים בצרפת, שכקולנוען אני מעריץ אותם. למה כקולנוען? כי אלה אנשים שכשהם באו לשיר את השירים שלהם אה, מול מצלמה, לא נרתעו, נתנו למצלמה להיכנס לקלוז-אפ הכי אכזרי שיש ולהיראות פשוט איום ונורא מול המצלמה, מלאים ברגשות, מבצעים את התפקיד, משחקים את התפקיד של מה שהם מרגישים. זה הגרסה לא, שלהם לסינמה ורידר. לא לבושים בחליפות ונראים מיליון דולר ושרים על כמה שהם סובלים באופן מעושה ורצים הלאה להופעה הבאה, אלא באמת מקריבים משהו מה... מה, מה משלמים איזה מחיר בעת שהם מצטלמים, באמת מרגישים משהו. הם אתה... היו קליפים בעיקר בשחור לבן. אלה <דומה> היו קלוזאפים ממושכים, להיות חמש דקות באקסטרים קלוזאפ, בפילים, עם כל הפגמים והחוסר של המויות, ג'אק ברל, פרברה, אנשים שלא אישרו להם <ש> את השיניים למשל, והם פשוט מצטלמים ככה בלי להירתע. כשהם גם כזמרים, אבל גם כאנשים שמכילים כמו כלי ברק של רגש. זה היה הדור של השנסונרים, וכל כך כיף לראות מבצעים אמיצים כל כך, שעמדו בלי התייפייפות. אמרו, אני פה כדי לספר לכם סיפור על החיים, כדי להעביר איזשהו רגש. הם באמת איזשהו דור מעבר בין הפולק לעולם הפופ הכל כך פלסטי ומלאכותי. השיר שאני רציתי להשמיע של ברברה הוא שיר נורא קליל דווקא וחמוד, שקוראים לו סילפוטוי בוני, שזה אומר... קלענו או שפספסנו רצועה? עם התמונה... פספס, לא, רצוע. עם התמונה... פספ, לא, זה הטרק השני. טרק שני. צריך להיות. אז, yes, אז שנייה, שנייה, אנחנו כן. נעצור. אני אספר על השיר בינתיים. כן. בקיצור... רגע, זה הראשון, אם ככה? זה הטרק השני. השני. כן, נראה לי שעכשיו אנחנו בשלישי. אה, לא, זה היה דווקא השני, אז יכול להיות שמשהו פה התהפך. לא, אנחנו נרוץ... לא לא, זה, זה השלישי. זה השני. זה, זה. זה השני. זה, זה. אוקיי. אתם אה, רואים, הכל נעשה בשידור חי, גם למצוא את הרצועה הנכונה. כן, אה, אה, הנה, עכשיו זה יתחיל. בקיצור... אה, רגע, אני, זה סוף הטריק הראשון. זה סוף הטריק כן. הראשון, בוא נראה. קודם כל תוודא. קודם כל נוודא. בוא נוודא. קודם כל נוודא. כן, זה זה. זה זה! יאללה. הסיפור ספר. הוא, אה, השיר בעצם מתרגום חופשי, זה אומר, אם התמונה טובה. וזה מונולוג של אשת הנשיא, שמסתכלת בעיתון ורואה תמונה של רוצח, נידון למוות, אבל בגלל שהוא חתיך, אם מתחילים לעלות לו בראש, לצוף לרעיונות לאפולוגטיקה, שבעצם אולי כדאי לחנון אותו המסכן, ואולי צריך לתת לו בכל זאת צ'אנס שני, והכל בגלל התמונה. פשוט בגלל התמונה. ואני חושב שזה... מקסים וחמוד, מצחיק, ולא גם ולא ביקורתי, ולא אבל גם אנושי, טאבל. ומאוד מתאים לזמננו, שאנחנו שופטים היום את הכל על פי איזשהו של סלפי של מישהו. אז זה קדם ריאליטי. זה קדם ריאליטי, בואי נשמע. Pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière Pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va pendre un malheureux Qu'avait le cœur trop généreux Moi qui suis femme de président J'en ai pas moins de cœur pour autant De voir tomber des têtes À la fin ça m'empête Et mon mari le président Qui m'aime bien, qui m'aime tant Quand j'ai le cœur qui flanche Tripote la balance Si la photo est bonne Qu'on m'amène ce jeune homme Ce fils de rien, ce tout est pire Cette crapule au tout sourire Ce grand gosse au cœur tendre Qu'on n'a pas su comprendre Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir à la france contre la délinquance c'est bon je fais le premier geste que la justice fasse le reste surtout qu'il soit fidèle surtout je vous rappelle à l'image de son porterait qu'il se ressemble très pour trait c'est mon ultime condition pour lui accordre כן, אז זו הייתה ברברה, שנייה אחת אנחנו נעצור את התקליט. אתם רואים, זה מסובך, יש תקליטים, צריכים לעצור אותם, צריכים לנגן אותם. אל תתחילו עם זה, חבר'ה, טוב, שמענו את ברברה, ודיברנו על איך זה לשיר כשאת לא נראית כמו מיליון דולר, אבל יש לך קול בלי עין של מיליארד. כן. אנחנו עוברים עכשיו לתקליט שהוא אה, לכאורה, לאור כל מה ששמענו עד עכשיו, אז הוא יראה לכם קצת יוצא דופן, מה עושה מלך הקיץ' הגרמני, הר ג'יימס לאסט, אצלנו בתוכנית. נו, אז מה הוא עושה כאן בתוכנית? אז שוב, אחד הדברים שאני אוהב בתקליטים הישנים האלה זה את הקיצ'יות, אפילו הקמפיות שלהם, העטיפות, הרעיון הכל כך מטורף של לשים על תקליט של, אני יודע מה, עיבודים לסקסופון של כל מיני נעימות מפורסמות, תמונה של בחורה בבגד ים, הוא כל כך מטורף. אבל היה לו להיט ענק עם ביסקיה, שזה... אז כן, אז ג'יימס לסט זה בהתגלמות של איזשהו, של הדבר הזה שבעצם... אין, יצא אין... לך לראות, לא, אתה היית קטן. לא, אני הייתי קטן. אבל בשנות ה-70, אולי גם תחילת ה-80, אה, בערוץ הראשון והיחיד שלנו שידרו את התוכניות של ג'יימס לסט. כן. הוא היה מופיע שם, התזמור הזה, ומארח כוכבים. ו... זה פשוט, יוש... עומד לו אדם, לפניו תזמורת של עשרות. כן. הוא מניף את השרביץ שלו ככה בנונשלנטיות, וזה יוצא מוזיקה, אחלה מוזיקה. קיץ' לגמרי, אבל אחלה מוזיקה. כן. אז, אז יש משהו, אני חושב, אנחנו שגדלנו לתוך הפוסט-מודרניזם, יש לנו איזה... אתה ו... גדלת ישר לתוך דפש מוד, אתה לא יודע מה היה לפני. כן, אני גדלתי, אני, יודע, אני חוויתי את השסע שלי בתפר שבין שנות ה-80 ל-90, בין ישראל של ערוץ 1 לישראל של ערוץ 2 ועידן הקניונים, זה השסע. השיפט הגדול בחיים שלי מבחינת פרספקטיבה בהוויה פה, התרבותית, אבל הם, אני חושב כמו שאצל טרנטינו יש איזו חיבה למו, לשירים, מפעם לשירי פופ ישנים הם, במסגרת הפוסט-מודרניזם, הפסטיש הזה, אז גם אצלי, גם עליי זה לא פסח, הדבר הזה. וככה מצאתי את עצמי כשעשיתי את הסרט העלילתי באורך מלא, היורד למעלה. משתמש בשיר פה מתוך התקליט טנגו של ג'יימס לאסט, שירי טנגו בעיבודים תזמורתיים. אני לוחץ, אני לא אחראי, כי כבר ראינו שהטרקים פה, אז הנה. אני רק אציג את השיר. השיר זה... אם זה השיר, תכף תגיד לי. אוקיי, הוא נקרא טנגו חלילים, זה טנגו כשהחלילים מובילים את הטנגו, והשתמשתי בו ל... בדיוק זה. עכשיו, השתמשתי בזה לרגע שבו אחד הגיבורים נכנס לקניון פנורמה בחיפה, שזה הקניון הראשון בחיפה, שהיה פה גם כן כבר משהו מיושן, מרוב שהוא הראשון, יש בו משהו כבר סיקסטיז, כמו הסנטר. אתה חושב על הסיקסטיז okay. לפעמים okay. של שאתה... הסנטר. אז, אתה... אז... שמתי את זה כמוזיקת רקע של הקניון, וזה עבד נפלא. כפים לנו כאן על נהרות השמלץ, אבל זה נחמד. זה עובד, זה עובד. זה עובד. אז הזכרת את היורד למעלה. סרט שהתקבל בביקורות נהדרות, כמעט מקיר אל קיר פה, וזכה, הזכרנו... שלושה פרסי אופיר. שלושה פרסי אופיר, ביניהם על התסריט. כן. עריכה ופסקול. נכון. ופסקול. אז זה חלק מהפסקול. נכון, זה מהפסקול של היורד למעלה. והיו שם גם יצירות קלאסיות, אני מבין? היו יצירות קלאסיות שאחד התענוגות הגדולים בהפקה היה להקליט אותן עם נגנים, סטודנטים מגבעת רם מהאקדמיה. עוד מקום אהוב עליי, גבעת רם. כן, חמישיית של ברמס, יצירה נפלאה שכל פעם אני נתקל בה בכל המוזיקה. שופן אחד, היו כמה דברים. אז תגיד, יש לי שאלה שתמיד מעניינת אותי כשאני רואה סרטים ואני שומע אה, מוזיקה קלאסית בפסקול. זה נעשה גם מסיבות כלכליות, כי זה פאבליק דומיין? אני חושב שלא, לא, לא, לא נראה לי שזה, זו, זאת הסיבה. בדרך כלל, אני לא. <laughs> לא אצלך. <laughs> לא אצלי ו... ולא... אבל אני חושב שפשוט, אמא, הרבה פעמים... מוזיקה אינסטרומנטלית, היא יכולה לשמש רקע אולי יותר מתאים לקולנוע, מאשר מוזיקה שיש בה זמר ומילים, וזה גונב את ההצגה. מוזיקה זה דבר מאוד מאוד חזק. עשור צריך להשתמש זה... בו בזהירות בקולנוע. הסרט הזה נעשה לפני כמה? ארבע, חמש שנים? הוא נעשה ב-2015, הוא יצא. ארבע שנים? כן. נו, ו... ומאז? מאז עשיתי סרט קצר, אני מלמד הרבה, ולאחרונה כתבתי אופרה. שעלתה שלוש פעמים, פעמיים בירושלים ופעם בתל אביב. אופרה באנגלית, ש... אתה כתבת את הליברית, מה שנקרא? אני כתבתי את הליברית שלה, yeah. ואת הלחן כתבה רוני, רוני רשף, מלחינה מאוד מוכשרת. היא הזמינה אותי לכתוב את האופרה. החלטנו ביחד ש... על הנושא ושנכתוב את זה באנגלית. קוראים לה When He Was Good, וזה עלה במסגרת סדנה למוזיקה אומנותית. על שם ז'מבוקי, ו... וזו הייתה חוויה נהדרת. פעם ראשונה שזכיתי ליצור משהו לבמה, להתרגש עם הזמרים, להיות בלחץ אטומי בזמן ההופעה, לקוות שלא תהיה שום פשלה ושהכול יתקתק. חוויה נהדרת שאני מאוד הייתי שמח להמשיך ולצעוד ב... גם במשעול הזה. יש איזו קנאה, מצידי כקולנוען, תמיד באנשי במה, שיש להם למשל זמן נורמלי לחזרות. חזרות זה הכול, אתה עובד מהבוקר עד הערב עם וכל הופעה אתה יכול לשפר לקראת הופע... ההופעה הבאה. ולעומת זאת, בקולנוע יש לך מעט מאוד זמן ל... ל... להשיג את זה. ומצד שני, מה שלא אתה יכול גם להשאיר על רצפת חדר העריכה. אף אחד לא יודע בכלל שזה היה אפילו בתוכנית. אתה אומר, לכל פלוס... יש מינוס, כל להפך. מדיום ויתרונותיו, כן. אבל ההתרגשות שבלהיות שב uh, עם הזמרים, ששרים את הטקסט שכתבתי, את הלחן של רוני, זה, זה, זה היה נפלא, מאוד כיף. גם אני מאוד אוהב מוזיקה, אני מנגן גם, וזה מתחבר לי. יפה. אז... Uh... אבל, נ... אבל, אבל להמשיך את הנקודה הקודמת, אני גם כותב, כתבתי שני סרטים קצרים עכשיו שאני רוצה לעשות, וסיימתי לכתוב סרט ארוך. תגיד, עד כמה ש... קשה לעשות פיצ'ר בארץ? צריך הרבה סבלנות ונחישות בשביל לעשות פיצ'ר בארץ, כי זה, הרבה פעמים זה מערב המתנה מאוד ממושכת, מזל, יש המון... הצעות שמוגשות לקרנות, זה לא קל להשיג אה, תקציב. אה, צריך כושר התמדה יותר מהכל כושר התמדה. אה, אבל אה, אתה רואה שבסוף מי שמתמיד אה, מצליח. לי היה את המזל שהסרט הקצר שעשיתי בסם שפיגל, בלימודי הקולנוע. שגם הוא הקולמה. זכה בפרס, זה, בפרסים. זה, כן. זה היה ה-claim for fame שלי, כי הסרט למזלי זכה ב... בפסטיבל קאן, במסגרת הסטודנטים, מקום ראשון. שזה היה הישג ראשון מסוגו דאז לקולנוע ישראלי. סוג שנתן לי ויזה יותר מהירה, בוא נגיד, לקבל, לקבל תקציב לפיצ'ר ועוד כל כך מוזר, כמו יורד למעלה, שהסיפור הוא לא בדיוק משהו נושא בוער, אלא סוג של מיפוי של הכרמל הישן עם שתי דמויות שעולות ויורדות את ההר. לא משהו שהיית רץ להשקיע <amounts> בו. אתן מפגשות <sırf> מתישהו? כן, כן, כן. בטח. ואת היתר אתם... חפשו, הוא נמצא בVOD, אני מניח. הוא נמצא בVOD של הוט ושל יס, yes, כן. אז, נו בטח, תחפשו את, ה, את הסרט. כן. ועכשיו אנחנו, אה, ש... עוד פעם, שמענו שלל שפות וסגנונות, ועכשיו אנחנו אה, לשיר בעברית של זמר שהוא גם היה שחקן, אריק לוי. בעיקר בתיאטרון, אבל אני זוכר שהיה לו גם תפקיד בגבעה 24 עין העונה, נדמה לי שהוא היה בכלל נאצי שם. אוי, הוא היה שחקן נפלא, נפלא. נאצי מחופש, כן? הוא הכעס את אז קודם כל אנחנו נפעיל ונשמע... אריק לביא. שיר ענק. יצא לי לראיין את אריק לביא. מזמן, מזמן, מזמן, בשנות ה-80, כן. איש מצחיק ליבי, בטירוף, מוכשר בטירוף. וזה... זה... שנות... כשאני חושב על אריק לביא, אני חושב על דבר אחד. ל... הרי אם הוא היה חי, הוא ושושק, לא פה. שושיק פה. אבל אם הם לא היו חיים כאן, לא, אלא... כן. אה, במקום אחר. באירופה. חיה. כן, כן. בארצות הברית. כן. הוא היה כוכב ענק, לתגיב, סופרסטאר, בגלל, בגלל הכישרונות, בגלל ריבוי הכישרונות שלו, מולטי טאלנט אמיתי. זה מישהו בקנה מידה של אדוארד ג'י רובינסון או קגני, זה מישהו כזה, הוא יכול להיות באמת ענק במקום אחר. אני חושב שזה הקטע עם התרבות הישראלית, שיש פה... כשמסתכל uh, אחורה, אתה רואה כל כך הרבה אנשים מוכשרים, שנגיד, הרבה פעמים אני חשבתי על סנדרסון, נגיד, סנדרסון פה בארץ הקטנה שלנו, אבל אם הוא היה בארצות הברית, הוא היה יכול להיות ממש ענק, אתה מבין? לא ענק פה אצלנו בלבנט, ב... בפריפריה. Uh, היו הרבה אנשים מוכשרים, אתה רואה הוא היה שילוב של וודי אלן וצ'אק ברי. נפלא, כל כך מבריק, כל כך מצחיק, כל כך רב-תחומי. אבל דני סנדרס, אולי אנחנו נשמור לתוכנית הבאה. רב-תחומי הבאה. לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. אז אנחנו ממשיכים עם אריק לביא. Don't ask me, don't ask me Even when I know you and go There is no place where I'm going Where I'm going, where I'm going Where I'm going, where I'm going עברו עלי שנות אלף, שנות אלף שבלב, זמר ריבי ללילה, היי, טירי טירי תהילה, זמר לעולם, היי, טירי תהילה. עמוק, עמוק, העצב בעיניים עמוק עמוק, היין במרתף, הלילה את ליבי יקרא לשניים, לי לך ולגביע הנוטף. אל תשאלני מה, אל תשאלני איך אז תוך I כדי שאנחנו שומעים את אריק לביא ברקע, אז הנה הקשר בין אריק לבי דרך שושיק שני לאלעד גידן. כן. אז אריק באמת הוא נפלא, את השיר הזה הכירה לי חברה טובה, והוא שיר שאני נורא אוהב, הוא תמיד מציף אצלי דימויים של חוף קרמל, של אקליפטוסים, של הקיץ, האזור הזה שהרכס הקרמל מתחיל. ואיזו חוויה הזאת שאתה גדל שם, עם איזה, איזה, איזה, איזה זמן שנמתח לאינסוף כזה בחום הזה של, של מישור החוף, והשקט האדיר הזה של השדות, איזה, והאנרגיות האדירות של אומן במה כל כך ליבידינלי, כמו אריק לביא, באמת איזה הוא איש... הוא האנרג'ייזר המקורי. באש, כן. <laughs> <laughs> והקשר אליי זה ששושיק, כי... הייתי צריך לאיזושהי סצנה ביורד למעלה, דמות של אישה מבוגרת, אבל שהיא מספיק קלה שאפשר יהיה להרים אותה לידיים. ושושיק... ומיד אמרת <laughs> איכשהו גדל, שושיק. איכשהו הגענו לשושיק, היא פשוט אה, דיבה אמיתית, מקסימה, אה, כל כך חיונית, וסיפרה אה, לי איך בים וכל זה, והיה נורא כיף אה, להכיר אותה ולעבוד <אף>... ביחד, אמנם לסצנה אחת, אבל אה, אה, אפשר היה להרגיש את הקסם שלה. דרך אגב, הרעש ששמעתם עכשיו זה הרעש שלה. עטיפה של התקליט. התקליט נכנס לעטיפה. כל הזמן אנחנו מנסים לשכנע אתכם שזה תקליטים, אתם משתכנעים. טוב, הקונטרסט אדיר עכשיו, כן? קפצנו בזמן, קפצנו במקום. קפצנו בזמן, קפצנו... לא יודע, קודם כל, אנחנו עוברים מאריק לביא לשיר... מה השיר? להיט של קריס נורמן וסוזי קואטרו. שנות ה-80 או 70, אני כבר לא זוכר, 70, אני חושב, סוף אס, שנות ה-70. כן, זה על התפר. כן. כן. Um... עידן הדיסקו, אני חושב. טוב, קודם כל, אני, אני צריך להגיע לשם לכפתור, מפעילים. הנה, למה... הנה, הנה, הנה השיר הזה. כן. אז, אז תגיד לי, מה פתאום? Um, אם יש משהו משותף להרבה מהשירים שהבאתי, אני חושב שזה אהבה, צורך באהבה, געגוע לאהבה. Um... בסוף, uh, כשאתה מסתכל על המאה ה-20, איזה שירים היו מקום ראשון מצד הפסבונים, יכול להיות לך שיר רוק, שיר uh, קצבי, שיר כזה או אחר, אבל בסוף הבלדות הן אלה שנשארות איכשהו. כש... ככה אני לפחות מרגיש שבלדה uh, יכולה לשרוד גם 200 שנה בתוך תרבות. ושיר uh, פופולרי קצבי... הוא דועך מתישהו מפסיקים עם זה. ו... ואיכשהו, אז שירי אהבה איכשהו היו מאפיין פה ב... בשבילי לפחות בחלק מהשירים. והשיר הזה הוא שמשהו... כן, קונטרסטי, פופי, כיפי, רקיד, נורא נורא נורא, נורא אופטימי. אז אחרי אה, אריק לבי וברברה ומרינו מריני, אז אנחנו שומעים עכשיו את קריס נורמן וסוזי קואטו. תהנו אחרת. ככה אנחנו סטמבלינג אין, אנחנו סטמבלינג לקראת סוף uh, התוכנית הזאת, אבל אני מבטיח לכם שאלעד קידן יחזור אלינו, ואפילו מוקדם ממה שאתם חושבים, כי נשארו פה עוד המון תקליטים על השולחן, ועוד יגיעו אלינו המון תקליטים לפעם הבאה. ואנחנו מתקרבים uh, לסוף ה... אני קורא לזה השעה הראשונה עם, עם אלעד. Uh, איך אתה מסכם? So far? Um, נהנית? כיף, נהניתי מאוד. Um, כיף ככה להגיע לסוף השעה הזאת עם השיר הזה, סטמבלינג um, אין, כי הוא, יש בו משהו כזה שאני חושב כולנו, מגיעה לנו טפיחה על השכם על זה שסיימנו את הקיץ הזה והצלחנו לעבור את יולי-אוגוסט פה בגוש דן. צריך לעשות חג לאומי לכל מי שהצליח להגיע ל-1 בספטמבר, לא רק לילדים ששמחים לחזור למסגרות, אני חושב, רובם, אלא לכל מי ב... ששרד פה עד יוני-אוגוסט. נשאל, זה... נשאל את נורי אחר כך. זה לא היה עומד. קל, ולא כולם מצליחים לברוח לחו"ל אה, אה, ב, ב, ב, בחודשים האלה. ו, וזה מין שיר כזה שנותן לך תחושה שחם, אבל יהיה בסדר. זה כי, כיף. אילו, נלך לים. זה שיר כיפי. כן. אה, טוב. אז עכשיו לשיר האחרון. אז אנחנו מסיימים עם. בשנות החמישים באתלית, סבא וסבתא שלי היו בעצם בית מארח קבוע של מסיבה <coughs> בלתי פוסקת. הם היו קונים, ככה אגדה מספרת, כשהיה מגיע משלוח למכולת של אתלית, הם היו קונים פשוט את כל הבירות של היישוב. שובבים. תמיד היה בית פתוח, כמובן שאז אנשים לא היו צריכים לנעול דלתות, היו פשוט מגיעים לבקר. ויום אחד מגיע דוד של אבא שלי, שקראו לו גוסטב. אדם באמת עם סיפור, עם אדם מקסים, יחיד במינו, והוא בא עם תקליט מתחת לבית השחי, ואמר לסבא שלי, סבא שלי קראו לו דלו, אמר לו דלו, יש לי תקליט, נפלא, היום אנחנו נשמע את התקליט הזה, ג'ונגה. אז הוא אמר, אוקיי. אז הם ישבו, שמעו את התקליט. אתם שומעים את ה... זה מהסוג התקליטים האלה שבאו יחד עם ריקוד מומצא. זאת אומרת, היה כזה דבר שהיו ממציאים ריקוד ותקליט, וזה הולך ביחד, ובתקליט מאחורה היו מסבירים את הצעדים של הריקוד. הם ישבו בבית, שתו, שתו, שמעו ג'ונגה, שתו, שמעו רק את התקליט הזה. נגמר השתייה, או לא יודע מה, אמרו, יאללה, בוא נלך אל ההוא, בוא נלך אליו. הולכים למישהו אחר, שומעים שמים את התקליט מתחת לבית צ'כי, וככה כל הערב הם יסתובבו, שמעו את אותו תקליט שוב שוב. זה מסביר את כל החריקות האלה. כן, התקליט שרוד בצורה של אותם עכשיו סבא שלי חזר הביתה, לא יודע מתי, הלך לישון פתאום באמצע האלה, הוא קם בצעקות. אה, אה, זה לא יוצא לי מהראש. הג'ונגה, הג'ונגה. הוא הרגיש שהמוזיקה פשוט השתלטה euh, עליו. עליו, והוא לא, והוא, והוא, והוא פתאום באמצע הלילה התעורר וצעק, והוא אמרו שהוא שמע יותר מדי ג'ונגה ושתה יותר מדי, אז כשאני שומע את התקליט הזה, ואני יודע שזה תקליט שליווה מסיבה נודדת מלפני, לא יודע כמה שנים, שנות ה-50, זה נורא מצחיק, וכיף, כיף, כיף לשמוע את זה. מי מבצע? Um, האמת שאני לא כל כך יודע. ג'ונגה בביצוע ג'ונגה. זה בסדר. ג'ונגה אני מקווה שאתם נהניתם בבית ובאינטרנט, כמו שאנחנו נהנינו כאן באולפן. תודה רבה לאלעד קידן. תודה לכם. שעשה לכן. לנו שעה נפלאה. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אבל לא לפני שאנחנו נגיד תודה רבה לאמירה המפיקה. תודה רבה לדותן הטכנאי. תודה רבה לנורי שהיה פה ויצא, ועוד מעט הוא יחזור עוד פעם, כי אבא שלו מחכה לו. זהו, אל תשכחו, מעדן ויניל, שבוע הבא, אחרי שתיים, ויהיה נחמד להתראות. אז זה נגמר, אנחנו עוברים לרצועה הבאה, עד שאנחנו נרד מהשידור. קדימה, לרקוד. מוזיקה של שנות החמישים, עכשיו כאן באולפן. Sorry. אולי קצת מאוחר נלחם בשביל uh, לרקוד בשעה כזאת, אבל אתם יודעים מה, לעולם לא מאוחר מדי ליהנות ממוזיקה טובה. תנו לרגליים לדבר, ועוד פעם, ביי. 50 hey. minute